היפופוטנט! חוק זה לא מצחוק, פינתו של רב פקח שועלי, המפקד! המפקד! שלום לכולם, כאן רב פקח שועלי עם עוד סיפור מרתק על עלילותיי. וזהו, השבוע קנתה לי מרגלית שמפו לשיער יבש, אני קורא את ההוראות ורואה שכתוב שם הרתב את השיער. אז מה עשינו פה, תגיד לי? בעוד אני קורא את ההוראות, צלצל הטלפון, עניתי, ועל הקו היה מישהו מאוד מאוד סודי. מה סודי? קראו לך אולי להיות איזה מרגל בשביל המוסד? מה? איך ידעת? אה? לא, באמת, איך ידעת? נכון, אי אפשר להסתיר ממך כלום, אה? שובב. בשביל מה אני טורח בכלל להתלבש, אה? אם אתה רואה הכל כל כך טוב. כן, הוא אומר לי שמגייסים אותי למוסד. אני השתחררתי כבר מזמן. חשבתי שהולכים לחזור האנשים בחלוקים הלבנים, אבל זה היה מישהו אחר, של מרגלים. בקיצור, הלכתי למפקדה שלהם, שהיא מאוד סודית, אפילו יש בעליה שלט ענק כי מעורות! כאן לא המוסד. נכנסתי, ואמרו לי שייתנו לי משימה. בעורף האויב. בעורף האויב? כן, כן. גם אני חשבתי שמדובר בלהביא כאפות למישהו, אבל הכוונה לעורף אחר. אחר כך לקחו אותי לחדר שם ישב קיו. זה איש אחד שייתן לי כל מיני דברים ממיטב השחלולים, קצת זקן. אני חושב שראיתי אותו פעם בחידושים והמצאות. הוא הביא לי טבעת שמוציאה לייזר, ואתה הוא הביא לי עץ שמורידה על הבעלים של האויב. הנה, הנה, קח. מה, הם לוחצים פה? אל תשחק בזה, זה מסוכן מאוד! אחר כך הביא לי עגלת סופר משוכללת ורשימת קניות. אני לא בטוח שזה קשור למשימה. אגב, אתה יודע איך קוראים לאיש שעומד בכניסה לסופר ובודק את התיקים? איך? סופרמן! ומה קרה אז? אחר כך התחילו לעשות לי מבחנים. כמו מה? מבחן הצורות והצבעים, למשל זה מבחן פשוט ומשפיל של התאמת צורות לחורים בתוך קרש זה מבחן שהיו עושים בנאסא לשימפנזות כן? כן, כן, והפסיקו אותו כי השימפנזות נעלבו כן. אחרי שהצלחתי במשימה אמרתי שאני רוצה אוזנייה בתוך האוזן כמו כל המאבטחים וקיבלת אוזנייה באוזן? לא, מסתבר שכל המאבטחים הם חרשים אז יש להם מחשור שמיעה באוזן, אה? <laughs> אסור לי לצחוק על זה, בטח. תמשיך. ומה הייתה המשימה שלך? המשימה שלי היא להציל את העולם. יש רב נבל שרוצה להשתלט על העולם, ואני... באמת? באמת? באמת? באמת? אתה יודע, יצאת למשימה כזאת? תראה, בחורות מתקשרות, אז אני ממשיך לספר. עד כאן פינתו של רב פקח שוואי. יש מרגל אחד שסיפר לי על קושי קטן, שהלך לדף. כן, איזה גם? גם חיות. איזה חיות? חיות טורפות. עד כאן חוק זה חוק. פינתו איזה שמן? שמן דובו. אני פוזר לעמדת דחנה. פלס סבון. איזה סבון. סבון רחצה. איזה רחצה. רחצה בים. איזה ים. ים המלח. איזה מלח. מלח טיבול. לא בישול טיבול. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה